Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Předčasné Vánoce Napsal Honza Repák Vánoční svátky sice běžné smrtelníky čekají až za týden, ovšem šachisté jsou geniální bytosti a tak podpořeni křemíkovými poradci vykoumali, že si vánoční dárky nadělí už nyní. Jak se sluší a patří? Šachový svět si jako první vzpomněl na hráče číslo jedna všech možných i nemožných žebříčků. Magnus Karlsen dostal pod stromeček od etické a disciplinární komise FIDE pokutu 10 000 euro. Nikoli za to, že by jeho podezřívání Hanze Nýmana z podvádění bylo shledáno neopodstatněným, zpráva komise konstatuje, že důvod zavdal Niemann svým dřívějším jednáním sám, byť se u něj podvádění za poslední tři roky neprokázalo. V žaludku leží způsob, jakým Magnus svá podezření řešil, kdy namísto diskrétního informování pořadatelů a rozhodčích odstoupil z turnaje a vyvolal tím veřejnou aféru, čímž jako vlivná osoba jde špatným příkladem. Magnus má čas na odvolání. Bude tedy jistě zajímavé sledovat, jak moc bude s dárkem spokojen. Vzhledem k tomu, že s koncem roku vrcholí boj o poslední dvě vstupenky do turnaje kandidátů mistrovství světa, Rozhodla se FIDE pro jistotu zabránit jakýmkoliv pochybnostem a upozornit a dovysvětlit, jaká jsou postupová pravidla a jak si kdo z aspirantů na postup stojí. Asi to nebyl nejlepší nápad, protože se potvrdilo, že část hráčů má v postupovém klíči chaos a nabyla teď dojmu, že FIDE pravidla na poslední chvíli změnila. Nelze se paranoji příliš divit, všichni mají ještě v živé paměti mimozemšťana žinova, u nějž měnění pravidel v průběhu rozehraných soutěží byla běžná praxe. FIDE se brání, že pravidla byla po celý rok transparentně zveřejněná. Je pravda, že jistou nepřehlednost vyvolala snaha započítat do kvalifikačního cyklu co největší počet turnajů z celého světa, takzvaný FIDE-circuit, což je na druhou stranu zase pochopitelné, když jde o nový projekt v rané fázi. Autoři se zřejmě naivně domnívali, že šachovému sportu prospěje motivovat elitní hráče, aby hráli co nejčastěji, na místo vybírat si jenom pár turnajů na míru a kalkulovat. Díky do vysvětlení postupového klíče dostala nečekaný vánoční dárek americká liner Dominguez, který se ke svému překvapení ocitl pouhých 1,2 elo bodů od místa mezi kandidáty a teď usilovně vymýšlí, kde to do konce roku nahrát. Radost z něj zřejmě nemá jiný Američan Vesly, so, který sice aktuálně drží postupovou příčku, ale už se mu letos vážné šachy hrát nechce. Veslyho náladě napovídají komentáře, k její mistrovství světa údajně nezajímá a důležitější je pro něj domácí Grand Tour, jak typické pro americké hvězdy v posledních letech, že znevažují všechno, kde se jim přestane dařit. Lanier není jediný ambiciozní skoro kandidát, který dostal dárek. V těsném závěsu se v závodu drží eskadra mladých Indů, pro které se jejich matička vlast přirozeně rozhodla narychlo uspořádat turnaj kandidátů turnaje kandidátů. Pro splnění pravidel, aby turnaj mohl být započítán do kvalifikačního Fidesircuit, bylo třeba najít pár uvadajících zahraničních hvězd ochotných rozdat šachové mládeži nějaké to elo. Hraje se v Chennai. O vstupenku mezi kandidáty, kterou prozatím drží nehrající Giry, se poperou Gukesh, Erigaizi a Maxudlu. A teď vánoční dárek úplně nejdůležitější. Fide včera hlasovala o reformě Elo Ratingu. Minimální hodnota by měla být od začátku příštího roku zvýšena z 1000 na 1400 a všem šachistům hodnoceným pod 2000 bude Elo poměrně zvýšeno při zachování pořadí v žebříčku. Pro mnohé šachanisty počínajímu maličkostí to nepochybně bude znamenat nejvyšší bodový zisk kariéry. Musím FIDE pochválit a poděkovat, občas mývá i dobré nápady. Tedy si popřejme šťastné svátky. Mnozí je už teď máme ještě šťastnější.